פרק ב. בימים ההם יצא צו מאת הקיסר אוגוסטוס לערוך רישום תושבים בכל הארצות. המפקד הזה, הראשון, נערך בהיות קירניוס מושל סוריה. הכל הלכו להתפקד איש-איש לעירו. וגם יוסף, שהיה מבית דוד וממשפחתו, עלה מן הגליל אל יהודה, מהעיר נצרת לעיר דוד הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו, והיא הרה. כאשר היו שם, מלאו ימיה ללדת, והיא ילדה את בנה הבכור, לאחר שחיתלה אותו, השכיבה אותו באבוס, כי לא היה להם מקום במלון. באותו חבל ארץ היו רואים שנהגו לגור בשדה ולשמור על עדרם באשמורות הלילה. לפתע ניצב עליהם מלאך אדוני, וכבוד אדוני נגע סביבם. הם נבהלו עד מאוד, אולם המלאך אמר להם, אל תפחדו, כי הנני מבשר לכם שמחה גדולה. אשר תהיה לכל העם. היום נולד לכם מושיע בעיר דוד, הוא המשיח האדון. וזה לכם האות, תמצאו תינוק מחותל שוכב באבוס. פתאום היו ליד המלאך המון צבא השמיים, והם המהללים את האלוהים ואומרים, כבוד לאלוהים במרומים. ושלום עלי אדמות בקרב אנשי רצונו. לאחר שעלו המלאכים מעליהם מהשמיימה, אמרו הרועים איש אל רעהו, בואו נלך עד בית לחם, ונראה את הדבר הזה אשר קרה, מה שאדוני הודיע לנו. הם הלכו מהר, ומצאו את מרים ויוסף ואת התינוק השוכב באבוס. כאשר ראו אותו, השמיעו את הדבר שנאמר להם על אודות הילד הזה. כל השומעים תמהו על הדברים שאמרו להם הרועים, אך מרים שמרה את הדברים האלה ושקלה אותם בליבה. לאחר מכן חזרו הרועים כשהם מהללים ומשבחים את האלוהים על כל אשר שמעו וראו בהתאם. למה שנאמר להם. כשמלאו שמונה ימים, והגיע הזמן למול אותו, קראו את שמו ישוע, כשם שקרא לו המלאך, לפני שהורה בבטן. כאשר מלאו ימי טהרתם לפי תורת משה, העלו לירושלים להציגו לפני אדוני, ככתוב בתורת אדוני, שכל זכר פטם רחם, קדוש לה' יקרא, ולהקרב קרבן, כאמור בתורת ה', שתי תורים או שני בני יונה. איש היה בירושלים באותה עת, שמעון שמו, והאיש צדיק וחסיד, ומחכה לנחמת ישראל, ורוח הקודש הייתה עליו. על ידי רוח הקודש נגלה לו שלא יראה מוות, בטרם יראה את משיח אדוני. ובהדרכת הרוח הוא נכנס אל המקדש, כאשר הביאו ההורים את הילד ישוע לעשות בו כנהוג על פי התורה. לקח אותו בזרועותיו וברך את האלוהים ואמר, אדוני, אתה פטור נא את עבדך בשלום. כדבריך, כי ראו עיני את ישועתך, אשר הכינות לפני כל העמים, אור להאיר לגויים, ותפארת ישראל עמך. אבי ואמו תמהו על הדברים שנאמרו עליו. ברחם שמעון, ואמר אל מרים אמו, הנה, זה נוסד למכשול ולתקומה. לרבים בישראל, ולאות אשר התנגדו לו, וגם בנפשך את תעבור חרב, למען תגלנה מחשבות לב רבים. גם אישה נביאה הייתה שם, חנה בת פנואל משבט אשר, והיא באה בימים. שבע שנים חייתה בעלה מאת בתוליה. והיא אלמנה בת שמונים וארבע שנים, ולא עזבה את המקדש, ועבדה את אלוהים בצום ותחנונים יומם ולילה. באותה שעה באה והודתה לאלוהים, ודיברה על הילד באוזני כל המחכים לגאולה בירושלים. לאחר שהשלימו את הכל על פי תורת אדוני, חזרו לגליל, לנצרת, הרם. והילד גדל והתחזק ונתמלא חכמה וחסד אלוהים היה עליו. מדי שנה בשנה עלו הוריו לירושלים בחג הפסח, ובמלאת לו שתים עשרה שנים עלו לירושלים כמנהג החג. כשמלאו הימים שבו, אך הנער ישוע נשאר בירושלים, והוריו לא ידעו. הואיל וחשבו שהוא נמצא בשיירה, הלכו כברת דרך יום אחד, וחיפשו בין הקרובים והמכרים. אך כיוון שלא מצאו, חזרו לירושלים לחפש אותו. לאחר שלושה ימים מצאו במקדש, והוא יושב בין המורים, שומע אותם ושואל אותם. בכל שומעיו התפלאו על שכלו ועל תשובותיו. כאשר ראו אותו הוריו, השתוממו. אמרה לו אמו, בני, למה עשית לנו ככה? הנה, אביך ואני חיפשנו אותך בדאגה רבה. למה חיפשתם אותי? השיב להם. האם לא ידעתם כי עלי להיות במה ששייך לאבי? אך הם לא הבינו את הדבר שדיבר אליהם. הוא ירד איתם, ובא לנצרת, והיה נכנע למרותם. את כל הדברים האלה שמרה עמו בליבה, וישוע הוסיף לגדול בחוכמה ובקומה, ובכן לפני אלוהים ובני אדם.